Але нічого іншого, як заподіяти собі смерть, і то негайно. Вона, коли побачила свого коханного Василя мертвим у шанці колосі Ради, не хотіла. Він лежав уже кілька днів. Тіло зачутнилося, його обсідали мухи. Енкавадисти під страхом виселення в сабір заборонили ховати бандита Годюра. Хай усі дивляться і знають, так буде з кожним, Хто підніме свою приступну лапу проти соціалізма і великого товариша Сталіна? Цілодобово труп Василя Годьора, через який у дощ протікала вода, утворюючи перед тим тимчасовий піньовий ставочок, повний недопалки від самокруток, охороняли один солдат НКВД і один місцевий стрібок. Це їхні недопалки плавали в тій калюжі, греблою, для якої правило тіло колись найбезстрашнішого повстанця краю, хоча Марія сказала б найкращого і єдиного чоловіка в її житті. Завішуся, коли його почнуть червоїсти, сказала собі Марія, відганяючи думку про дітей, а тим часом під приводом, що й треба до крамниці, минала повз. Коли Василя почали їсти черви, Марія не повісилась, а прийшла натомість до сільради, впала до ніг офіцер-анківедиста і, голосячи, почала його облагати, аби дозволив їй поховати Василя. «Є того бандіта, хто он тебе?» Голова сільради місцевий бідняк, григораж Дулик, який ще не втратив решту сумління, бо ж ішов лише... 1947 рік на мигах показував Марії, аби нічого не казала інакше Сибір. «Справді, хто він мені?» – подумала Марія. «Сказати правду – це назвати його любчиком, якщо цей офіцер Кацап зрозуміє, що воно означає. Збрехати, що якийсь родич, кум, брат, сват – це замальдувати себе, як вони кажуть, членом сім'ї змінника родини. «Так хто он тебе, дорогая?» офіцер насмішкувато дивився на неї, крутячи між пальцю червоно-синій, заструганий з обох боків олівець. Потім встав і прийшовся туди-сюди кімнатою. А файний курвий син, соромлячись і дивуючись сама собі, подумала Марія. Офіцер, зрозумівши, що таки справив враження на цю симпатичну Бандерівку, удаваним кашлем, приховав самовдоволену посмішку. Марія же з жахом відзначила, що за всього її безмежного горя, йдучи сюди, вона чомусь гарно вбралась і тепер виглядає не найгірше. Попри те, що очі заплакані, а повіки червоні і підпухлі. Справді, вони обоє. Було на що подивитися. Він росіянин-півничанин з Карелії, хоча й не дуже молодий та не надто високий, зате не череватий і не червонопикий, як більшість капітанів славних військ НКВД, відзначався тією еталонною скандинавською вродою, носіїв якої можна було зустріти не лише в Швеції чи Данії, а подекуди і на Вологодщині чи Новгородщині. Офіцерська уніформа, захисна гімнастерка із золотими погонами, перетягнута темно-брунатним ремнячим, червоний орден на грудях, сині натягнуті галіфе, Блескучі хромові чоботи, все це вигідно підкреслювало його худорляву, але м'язисту постать. Стрижка під бокс із пасмом білявого волосся, що спадало навскіс, робила його вигляд ближчим до Естапа, ніж до НКВД. Вона у білій, вишитій білим сироці, перетянутій у талії тканем чорно-зеленим поясом-баюром, підкрита квітчастою густкою тюрбаном, з-під якою вибувалися чорні кучері із червоними коралями і срібним хрестиком на шиї, більше нагадувала молоду сважку на джерелівському весіллі, ніж убиту хором вдову, хай і соломдіну, хай і бандита лісового, хай і невінченого її чоловіка. Їхні погляди зустрілися, і в них промайнуло щось зовсім інше, ніж холодна увага завойованика з одного боку і благальна покірність жертви з іншого. Марія зашарилась, а капітан Дмитрій Ульянов запалив цигарку герцеговина Флор, дав знак голові ради вийти. Мовчали. Говорити не було про що. Обоє вже знали, що буде далі. «Он м'ортв, Марія, і он – мій враг». «Я нічого такого не прошу, пане, товариш офіцер». «Дмитрій». «Що?» «Зови мене просто, Дмитрій. Ну, када безпосторонніх». «Я прошу, пане, Митре, лише поховати його. Християнська душа як-не як. -нияк. Любиш його?» «Любила». Офіцер запалив чергову цигарку. Марія Хустинкою терла заплакані очі. «Я не могу офіційно дозволити тебе или кому-нибудь другому похоронити його. Разве що хтось зробить це вопреки запрету, я буду искать нарушителя. Ну, могу і не найти. Але ж його охоронятимуть. Ваш солдат і наш стрібок. З ними надо договоритися, або краще напоїти». — А их потом за це то его не расстреляют? — Да нет, — офицер навесело усмехнулся. — Солдату я дам пару суток ареста, а истребку этому разве что в морду. У Джерелеви після завтра храмово свято, першопрочисто. — Ну вот пусть местнее хорошо напоят наших солдат и это дело. — Та я не про це, — Марія почервоніла, як ружа на її тюрбані. У нас заведено запрошувати в гості чужих людей. Тепер почервонів уже капітан Дмитрій Ульянов. Наступного вечора, біля сільради пеятика з нагоди завтрашнього храму, всупереч вимогам джерелівського етикету, зав'язалася просто під відкритим небом. Троє газдів з графином самогонки. І тесною порцією настільчику в одній тайстрі та покрайним копченим салом, загорнутим у білу платинку з домотканного гуцульського полотна і свіжоспеченим житнім хлібом, а не калачем, як годиться,